Не покидай мене ніколи, ніколи. Зрислав кинувся до торговища. Там серед майдану гоготіло велетенське багаття. Його світлі витичці кружляли з тостопузої бочки меди, співали веселих пісень. Ремісники вої, а то й прості гречкосії, обнявшись, виходили у коло й довбали землю бронзовими підковами. Примовляючи до ладу, Гей, вийду я з хати на волю та посію проса на полі, ой, дозріє прособу й і буду я ладо, багатенький. Ой, не куплю меду та пива усьому світові на диво. Гуляйте, каліки, гуляйте, мене добрим словом споминайте, а лихая година настала, бо згоріло проса, пропало. Я ж таки не буду ридати, бо я в мене жінка у хаті. Я з поля додому вернуся, Та любенько з нею обіймуся, Ой, буду я п'яний без пива, Та всьому світові на диво. Гей, лиха година настала, бо утекла жінка, пропала. Я ж таки не буду ридати, Бо є в мене воля крилата. Не згорить, вона не покине. Гей, та моя воля орлина, Гуляйте, каліки гуляйте, Мене добрим словом згадайте. Хлопці побачили Зарислава, радісно загорлали, загоготіли, потягли до багаття. Хтось зачерпнув здоровенним ковшем меду, підніс юнакові. — Пий, лицарю, радій з нами. — Не до того мені люди, — отбивався юнак. — Чи бачили мого батька, де він? — Бачили, — гукали витецці, — гомонів з нами, щоб визволити тебе з льоху. А ми йому й кажемо згода, а чого ж? Ми добряче погуляємо і до діла, розженемо воїв горе Вієвих та й випустимо хлопця. А ти глянь, вже й сам вискочив, ха, та нам і легше віто, станемо всю ніченьку кружляти меди аж до раночку. Пий, Зориславе, пий. Юнак ледве вирвався з дружніх рук хлопців, побіг до кручі, де на високому вивобні дивичі гори. Завсіхди збиралися хлопці й дівчата, щоб славити яр дива, срібен дива, зоре дива або великого купаву, і нині там палали вогні, метушилися в дивному мареві постаті веселих людей, верещали захоплені діти, стрибаючи через багаття, палаючи колеса, розкидаючи іскри, котилися скруч у долину, залишаючи в повітрі запах ялівцю. На путі юнак стрівся з Зорулею, дівчина тягла обіручі двох воїв, а вони щось несусвітні лепетали, уздрівши хлопця, страшенно здивувалися, витріщившись на нього, як собака на їжака. — Ге, ми гадаємо, що він у льосі, а він, ге, ти справді ведунського батька-син. Утік, Зориславе, схвилювалася Зоруля. — Та ні, — з досадою відповів юнак. «Випустив мене цар! Де Мирося? Де батько мій? Веди мене!» «А ми?» — ображено гукали дружинники, плентуючись слідом за дівчиною. «Ти ж нам, котка, обіцяла приспати нас?» «Відьма з ведмежої долини, хай вон співає!» — засміялися за руля. Підхопила хвиля дівчат та порубків, закружляла в нестримному танці плум'яної стихії. Єнак перескочив понад одним багаттям, другим, третім. Жарке нутро пломені дихнуло в обличчя, збадьорило. Дівчина потягла його далі вузькою яругою, що вела вниз до слабути. А слід їм котилася прадавня мелодія купальської пісні. «Діва купала, зіллячко копала, Вночі чарувала, богам дарувала». Одному даж Богу, перону другому, третьому стрибогу, четвертому юнакові молодому. Діва накупала віночок, сплітала, на воду пускала, просила, благала, у Словути святого неба ясного, Потоку дзвінкого, а в четвертого вітру весняного. Ой, несіть віночок на чистий струмочок. Там, де хвиля миє крутий бережачок. Як він ждати буде, хай не бачать люди, Хай вінка коханий повик віки весняного не забуде.